26. fejezet Amikor legmélyebb álmomból felébredek, kicsit még tompák az érzékeim. Látom, hogy nyitva az erkélyajtó, és besüt a nap. Eszembe jut, mi történt tegnap, és alaposan szíven üt a felismerés. A melkasomra teszem a kezem, mintha ki akarnám présálni magamból a szuszt. Ilyen, amikor az ember megtapasztalja a való világot. Ilyen, amikor tudom, hogy csak magamra számíthatok. Edem még alszik, anyaszült mesztelen. Karmolásnyomok vannak a hátán. Miattam. Megfordul, aztán lassan kinyitja a szemét. Szia! Felülök, miközben magamra húzom a lepedő egy részét. Szia! Kinyújtja a karját, és végig simít a combomon. Mennyi az idő? Az éjjeli szekrényen lévő órára pillantok. Háromnegyed kilenc. A francba! Mész valahova? Edem villám gyorsan összeszedi a ruháit, és elkezdi magára kapkodni. Igen, bocs, a fenébe. Muszáj zuhanyoznom. Fél óra múlva a szire múzeumban kell lennem. Miért? Edem rám néz. Egy pillanatra még az öltözködést is abba hagyja, aztán letérdel az ágyszélére. Megbeszélésem lesz. Edem, azt a szállodát is meg akarod venni? Nem eladó. Válaszolja, aztán felveszi a pólóját. Ez nem válasz. Csak egy megbeszélés, egy barátom kedvéért. Megígértem, hogy segítek a tervezésben. És mi lesz a poszeidonnal? Ők is bajban vannak, Nika mondta. Az már nem érdekel. Márkó makacs, mint egy összvér. Mégis mit csináljak? Lopjam el a szállodáját? Beszélj vele. Már megtörtént. Figyelj, úgy kell hazamennem, hogy sikerült valamit elintéznem. Máskülönben soha nem jöhetek vissza. Rámka csinc, de nagyon mesterkértnek tűnik, mintha századszorra csinálná. Azt mondtad, úgy ismered és szereted ezt a szállodát, mintha a második otthonad lenne. Edem Sóhajt majd leül. Ez mindig az, szeretek itt lenni. Ugyanakkor tény, ami tény. Ha nem akarja eladni, nem tudok mit tenni. Felveszi a cipőjét. Most rohannom kell, de szeretnék veled ebédelni. Találkozunk a sébleknél. Utána mindent megbeszélünk. Sokat sejtetően az ágy felé biccent. Bolintok, rendben... Edem fölém hajul, megcsókol, aztán megpuszíja az arcom mindkét felét. Nem sokára találkozunk. Mikor? Mondjuk kettőkor. Jó. Gyorsan ad még egy puszit, aztán elindul. Amikor becsukja maga mögött az ajtót, különös nyugalom száll meg. Nem kavarognak a gondolataim. Nem gondolok Erikre, pedig kéne. Még anyámra se gondolok. Csak Carol jár a fejemben. A harminc éves nő, akit egy világ választ el a kisbabájától. Meg kell találnom. Egy dologban ugyanis teljesen biztos vagyok, és ezt a tudtára adom. Muszáj hazamennie. Felveszek egy rövidnadrágot, nadrágot, pólót és a rózsaszínű birkenstock szandált, elveszek egy üvegásványvizet a recepcióról, és elköszönök Kárlótól. Aztán elindulok a jól ismert úton, felfelé. Már tudom, hol le kikkerol. Tegnap este voltam ami mielőtt minden megváltozott. Eddig mindig ő talált rám, hiába kerestem. Most viszont rajtam a sor. Ezúttal más a helyzet. Elérek a lépcsőfordulóhoz, és megpillantom a türkiszkék ajtót. Napfényben sokkal kopottabb, mint a tegnapi szürkületben. Egy pillanatra felmerül bennem néhány kérdés. Lehetséges ez? Melyik valóságban él? Most itt találom? Vagy egy másik időségban, Oda bent van egyáltalán? Kopogok. Egyszer. Kétszer. Nincs válasz. Legyomom a kilincset, de zárva az ajtó. Leülök a lépcsőre. Ismét megpróbálom. Semmi. Azon gondolkodom, milyen lehetőségeim vannak. Maradok és várok, vagy visszamegyek a szállodába. Aztán eszembe jut egy harmadik, és ez tűnik a legjobb választásnak. Tudom, hol van Carol, így biztosan megtalálom. Elindulok felfelé. Csúszik a szandálom, ezért erősen kapaszkodom. Sportcipőt kellett volna felvennem, de most már mindegy. Fel, fel, és még mindig fel. Sét a közben érzem a jelenlétét. Minden lépésnél tudom, hogy nemrég ő is megtette. Harminc éve, vagy tizenöt perce, de itt járt. Törte nekem az utat. Valahol ő is sétál az időben, ahogy én, és tudom, hogy egyszer megtaláljuk egymást az úton. Újra együtt leszünk. Ahogy az utolsó lépcsőfokra érek, már látom is az Istenek ösvényén. Nyári ruhát, szalmakalapot és sportcipőt visel, a lenn felsőt pedig a derekára kötötte. Először csak hátulról látom. Lóforogba kötött haja eltakarja a tarkóját. Egyik kezét napellenzőnek használva kémleli a tengert. Mit néz? Mire gondol? Vajon ő is keresett engem, nem csak én őt? Mintha válaszolna a magamban feltett kérdésre, hirtelen megfordul és rám néz. Egyikünk sem szól semmit, csak állunk egymással szemben. Szia, mondja végül. Tartózkodó, de nem dühös. Legalábbis nem úgy tűnik. Sejtettem, hogy itt talállak. Mindkettőnkről csúrog a verejték. Most, hogy nem mozdulok, jobban érzem a lépcsőzés hatását. Kicsit előre hajolok, a térdemre támaszkodom, és fújok egy nagyot. Jól vagy? kérdezi. Kicsit sápatnak látszol. Csak nehezen kapok levegőt, felelem. Bolint majd keresztbe fonja a karját. Üljünk le, utasít, majd mindketten oda megyünk a lépcsőkhöz. Kerol a legfelső fokra ül, én pedig az alatta lévőre. Rajtunk kívül egy lélek sincs itt. Eszembe jut, hogy edemet leszámítva, senkit nem láttam itt fent. Egy pillanatig csak néma csendben ülünk. Előveszem az ásványvizet, és kortyolok egy nagyot. Amikor már képes vagyok normálisan levegőt venni, megszólalok. Mérges vagyok. Jelentem ki határozottan, de próbálom kontrollálni a hangvételem. Tudom. Nem hiszem. Miért nem mondtad? Fogalmam sincs, szerettem volna, de csak nemrég találkoztunk, és vicces belevaló csajnak ismertél meg. Azt akartam, hogy végig ilyennek láss. Arra gondoltam, ha meg tudod biztosan elítélsz, de nem számítottam rá, hogy ennyire kicsapom nálad a biztosítékot. Azt sem tudtam, hogy ahhozzam fel a témát. Azt, hogy van egy kislányod... A lábfejemre nézek, és látom, hogy csupakos. Szerintem fogalmat sincs, mit okozol neki. Nem tudod, mit jelent, hogy eljöttél. Nem hagytam el. Ránézek, de ő a partot és a tengert figyeli. Legalábbis nem egészen. Mindig is vissza akartam jönni Olaszországba. Sokáig ábrándoztam róla, de... Miután találkoztam a férjemmel, szinte rögtön teherbe estem. Csak három hónapja voltunk együtt. Nincs karrierem. Még mindig csak besegítek egy galériában, és összerándul a gyomrom. Ezek szerint csak három hónapja ismerte apát. Azt hittem, legalább egy éve voltak együtt. Egy itteni szállodának tervez. Olaszországban akar maradni? Végleg? De nem mondok semmit, inkább hagyom, hogy ő beszéljen. Azért házasodtunk össze, mert szeretjük egymást, de néha elgondolkodom, hogy akkor is egybe ha e ha esem -e teherbe. De teherbe estél, és van egy lányod. Őt is szeretem, mindennél jobban. De amikor megszületett, úgy éreztem, végképp elvesztettem a... Mintha nem tudnám, ki vagyok. Oda lett a régi életem. Olyan nő voltam, mint amilyennek megismertél, és még mindig olyan vagyok, csak ezt senki nem veszi észre. Talán magam sem. Szerettem volna egy kicsit visszatérni a régi önmagamhoz, ahhoz, aki korábban voltam, vagy lehettem volna. Ezért jöttél ide? Hosszú szünet következik. Feltámad a szél, és egy kicsit összekúconja a hajam. Otthon kezdi lassan, mintha csokorba akarná rendezni a gondolatait. Az anyai szerep határoz meg. Etetés, vásárlás, szombatonként takarítás. A munkám elcsukló hangon folytatja. Bár a férjem nem érezteti, de tudom, hogy nem tartja olyan fontosnak, mint a sajátját. Nem hibáztatom, mert én nem keresek sokat. Eszembe jut anya, amikor három évvel ezelőtt kifejtette a konyhában, hogy szeretné, ha apa nyugdíjba menne. Most jövök rá, mennyi mindent átvállalt apa munkájából. Gyanítom, hogy nem az volt az élete álma, de akkor fel sem merült benne ilyesmi. Apa és én az esetek nagy részében úgy tekintettünk anya munkájára, mintha hobbi lenne. Miért? Figyelj, tudom, hogy nem érted, és sajnálom a tegnap estét, de muszáj hinned nekem. Haza kell menned. Otthon majd kitalálod, hogyan tovább, és bármihez is kezdesz, sikerülni fog, ügyes leszel. Meglepődve néz rám, aztán könyv a szemébe. Nem vagyok szörnyeteg, mondja, és ekkor életemben harmadszor látom Kerold sírni. A kezébe temeti az arcát, és még a válla is rászkódik az okogástól. Átkarolom, és a vállára hajtom a fejem. Úgy ölelem, ahogy annak idején ő ölelt engem. Jó anya leszel, mi több csodás! Már most is az vagy. Ez nem igaz. De igen. Kerouki húzza magát és letörli a könnyeit. Honnan tudod? Ahogy találkozik a tekintetünk, olyan érzésem támad, mintha tudná. Csak egy pillanatra, egy lélegzetvételnyi szünetre, egy ezred másodpercre. Biztos vagyok benne, hogy ő is érzi. Itt van az egész életünk a kettőnk közti térben. Összeköt minket a szeretet és a fájdalom. A veszteség, és ami utána maradt. Sajnálom, mondja, kész csőd meg vagyok. El fogok késni a megbeszélésről, úgyhogy mennem kell. Egyértelműen a tudtomra adták, hogy feszített tempóban zajlik a meghallgatás, úgyhogy rohanok. Összerándul a gyomrom. Ma lesz? Igen, szerettem volna kiszellőztetni a fejem mielőtt odamegyek, de kivel találkozol? Kerül feláll, aztán leporolja a ruháját. Ahogy rám néz, hunyorít az erős napfényben. Ezúttal a fejlesztővel, mondja rövid gondolkodás után, úgy emlékszem, Edemnek hívják.